Глава п'ята. Банзай обережно постукав у двері, відчинив їх і ввійшов. У разі чого не знаю, не був, не брав. І взагалі, пане Андрію, яке вам діло до мене, мого лібідо і до моїх уподобань? Маєте собі свою аліску? От і дрочіть нишком на перервах. А мене не руште. Такі розважання рятували лише на короткі хвилі. Банзай точно знав, що не матиме сили сказати такого панові Андрію. Директора в кабінеті не було. «Перепрошую, пане Андрію». Банзаєв дух піднявся від можливості відтермінування. «А, Юра!» – почулося із залу поруч. «Ну-ну, заходьте». Юрко втягнув у себе повітря і пройшов кілька кроків до сусідньої кімнати. В директорових апартаментах пахло цигарками та дорогими японськими парфумами. Він обережно заглянув до залу. Крісло з високою спинкою в кінці столу було розвернуто до стіни. У ньому, вочевидь, пан Андрій і сидів. Нездоровий потяг до театралізації, підмітив про себе Банзай. Заходьте, заходьте, сідайте. Крісло розвернулось і показало своє черево. В його м'яких, затишних надрах задоволено вмостився Корій. Дикий вишкір, звичайно, забрів на його лице. З очима було вже краще. Крововиливи посходили. Корій радісно реготнув. Банзаєва реакція йому подобалась. І виклав ноги на стіл. Банзай зачаровано спостерігав за цими діями. На підошвах саперних черевиків засохло чорне болото. Кілька пластинок бруду відліпилось і впало на поліровану поверхню. Не чекав, та? Банзай заперечливо похитав головою, задерло в легенях і стягнуло в паху. «Розумієш, тут така делікатна ситуація, вийшла. В пана Андрія виникла певна проблемка». Із власною дружиною. Якась сука настукала їй про Аліску, розумієш? Одним словом Андрій попросив підмінити його і провести з тобою виховну бесіду. Так і сказав. Поговори з тим Юрою, бо він мене вже задручив. Так і сказав. Слово честі. І Юрко спантелищно звів до купи брови. Сам розумієш. Ну не може чоловік. Мусить показати дома, хто в хаті господар. Бо без того діла не буде. Так-так. Кожен мусить знати своє місце. Моя стара забула, і на тобі маєш. Переплутала, розумієш, банки з кавою і труткою на жуки. Але то таке. В життю Банзаю, як на довгій ниві, все може статися. Банзай повільно повернувся, щоб вийти. Двері за ним виявилися зачиненими. Так-так. Головне, як то кажуть, знати своє місце. Не зажиратися. Чуєш Банзаю? Як знаєш, де твоє місце в світі, уникнеш багатьох неприємностей. І не спіши так сильно, бо все одно, як то кажуть, життя як сон. Чув такий вислів. Банзай мовчки кивнув. Ставало дедалі незатишніше у присутності корія. Від старого віяла хворобою. Щось точило його свідомість, як шашіль дерево. Банзай заплющив очі і дуже-дуже сильно спробував прокинутися. «Що, не виспався?» «А може то все сон?» Сказавши це, корій обвів театральним жестом кабінет і весело захихотів. «А якщо говорити відверто, то я прийшов сюди влаштувати власні інтереси між тобою і мною. Ти знаєш відносно чого? Пам'ятаєш, як ми тоді літали в Азатоті, а? то були курчаля гадні, а? А тепер, коли все можеш, Якось не так вже цікаво, як уявлялося. Нема романтики. Нуднувато. Але брешу. Брешу. Цікаво і зовсім не нудно, клянусь. Так він же божевільний, як той щур у бомбосховищі, подумав Юрко. Так от, щось я не туди зайшов. Мав на думці спитатися, якого милого ти ще тут, а? Я ж тебе вроді як попередив. Не дручи мені мози, не грай зі мною в дурні ігри. Але ж не, мусив ти слухати, що тобі різні придурки говорять. «Як ви знаєте? І взагалі, якого біса, то все, та вся комедія? Я ж чув голос директора. Де він?» Нарешті наважився спитати Юрко. Корій знову розреготався. «Несуттєво. В моєму теперішньому становищі знати це як дихати. Андрій є там, де і був. А от питаннічко на засипку. Де ти?» Але приємний на потім. Тепер справи, бо час не жде». Я багато думав, як би то тебе копнути в сраку, щоб ти тільки на ногами зафуркав до свого Львова. Місто у нас невеличке, але не без заскоків. Усі всіх знають. Нікого зайвого нам не потрібно. Але ти нежданно-негадано показав таке. Корій у награному здивуванні повів головою. Що я аж не сподівався. І подумав. Найсималий поганяй зі мною перед смертю. Так, що вирішив я тобі дати шансу. Ти знаєш якісь ставки в тій грі, правда? Знаєш, знаєш, по тобі видно. Вони всім кажуть. Вони як шлюхи, це точно. Тільки кажу тобі таке. Для тебе це вже кінець. Ти ніс тут не зрадиш, хоч би і тріс. Ти вже не виплутаєшся. Банзай скофтнув слину, однак свіжою рот не заповнився. Він мусив щось відповісти, аби корію не здавалося, що перемога за ним. Ти постійно блефуєш. Мені казали, що ти маєш силу, але той, кого ти хочеш випустити, на тебе ложив. Хай так. Хай. Так тобі казали ті старі передуни іззовні. Вони всі вже впали маразм. Називають себе богами сивої давнини. А насправді купка склеротичних перестарілих маразматиків, які колись навчилися літати за межами тіла. Чесно, Бонзай, ніяких богів сивої давнини немає. Це щось на зразок астрального ротарі клубу Дешеві панти. Я так тобі все скажу. Щоб ти не дуже розочаровався, коли побачиш своїх тих нібито друзів. Повір, коли ти запізнаєшся із ними поближче, тобі стане соромно, а ще більше гидко. Це старі пердуни, не побоюся повторювати тобі. Та вони вже такі старі, що й забули навіть як пердіти. І все, що вони наговорюють на мого майстра Леонарда – це брудні недотепні інсинуації, як казав наш любимий гарант. Ситуація відлічається на 180%. А мій пан і майстер Леонард – це, так би мовити, одного поля ягідки. Кажуть, вони добре знаються на вищих рівнях. Можна сказати, брати по духу. Але бачиш, мій пан більше гармонує з моїм внутрішнім світом. І взагалі, чого я перед тобою виправдовуюся? «Захочу, і ти здохнеш на моїх очах відпростати за якісь півгодини!» Раптом агресивно сказав Корій. «Хочеш такого?» «Ні а. «Ти ж ще мав сказати, де директор? Я чув його голос!» Корій закотив очі і голосно засмокав язиком. «Боже, боже, яка дурна дитина! Скажи, Банзаю, у тебе ж затримка розумового розвідку, я вгадав!» І раптом промовив голосом пана Андрія. «Ну то як, Юро?» Підемо знову їбати Аліску, як тоді? Чи тепер може твою дарцю? Вона ж теж та штучка. Банзаю підкосилися ноги. І він тихо сповз з стіні. Він точно спав. Це сто відсотків. Нема питань. Не може бути питань. Все окей. Я сплю. А раз сплю, значить, то не справді. То не насправді. А раз не насправді, значить, хай діється, що діється. А я мав вас всіх. Глибоко в дупі. І робіть собі, що хочете. Бо я болт забив на сновидіння. Ну, Банзайо, ну та й слабак. А ще так вимахувався. Мої сновидіння, рефлексії. <серкасно> Саркастично кинув корій. Та твої всі рефлексії до дупи, коли відмовляють рефлекси при якійсь там тупій, банальній, ординарній імітації. Гівна варті ті твої записи. правду, дурного робота. От, наприклад, ти знаєш, що ми з тобою зараз спимо? Ей, ти що, алло? Нараз корі підійшов в притул до ванзая. Той саме марно намагався втратити свідомість. Але ніяк не вдавалося. Корій притулив йому до чола два пальці і по юрковому тілу прорвався потужний електричний імпульс. Його ледь підкинуло в повітря. По шкірі забігали мурашки. Почувся запах паленого волосся. Корі взяв його під руки. Хай собі робить, що заманеться, мені пофіг. Я ж бо сплю. Підволік до столу і всадив у крісло. А сам побіг і знову зайняв позицію головуючого. Ой, насмішив ти мене! Ой, ну і насмішив ти мене! Оце перед вами Банзай, якого ви не знали. Душа компанії! Розвеселить до смерті кожного! Так от, банзай. ми з тобою зараз спимо і бачимо один і той же сон. Класно, правда? Тобто його бачу я, а тебе затягнув по потребі, бо ти мені подобаєшся як мужчина». Банзай весело підняв очі на чоловіка, не дивуючись уже нічого. Той чемно сидів навпроти, склавши руки на столі. Немов старанний школярик і звабливо кліпав віями. Лице було абсолютно божевільним, радісним і дико бадьорим. «Ну добре, жартую. Треба ж твою увагу якось привертати. Бо, по правді, ти в мене один слухач на всю землю. Душа моя втомилась від самотності», – з фальшивою патетикою завів старий. «Якщо чесно...» Ти мені противний. І взагалі. Я мав тобі похвалитися своїми досягненнями. Ми спимо, козел. Реагуй же якось, а не дивись на стелю. Чуєш? Реагуй. Захоплюйся, баран тупий. Ти ж такого не можеш. Ніхто такого не може. Не чую виску захоплення. Не бачу букетів із трояндами. Де вони, банзайо? Де оркестр, що грає туш і вальс бузок? Де, я питаю? Банзай промурмотів щось вельми невиразне. І я побудував у своєму сні копію цілих мідних бук. Хіба ще хтось таке вміє? Я тут пан над панами. Я можу тепер створити сотні копій цього світу розмірами в одне єдине місто. Я вийшов за межі реальності, а захочу. І сплавлю їх в одне ціле. Що, не віриш?» Банзай замахав головою і випростався у кріслі. «Не віриш? Ну і спи собі!» І з тими словами Корій знову доторкнувся, до банзаєвих скронь. Кінець сьомої глави.